Köszöntöm a kedves hallgatókat, Elekes Irén Borbála vagyok, Önök a minden a adását hallják, ahogy a szignálban is elhangzott. Nőtörténeti sorozatunk mai vendége, Törökenikő főlevértáros, a Magyarországos Levéltár munkatársa. Szeretettel köszöntelek, és mindenek előtt mondjuk el azt, hogy az előadás, amit megtartottál, és le is írtál, az egy ö, olyan rendezvényen volt a levéltárban, amikor a nők álltak a középpontban. Tudni lehet valami -e valamit arról, hogy, hogy született ez a döntés a levéltárban? Szeretettel üdvözlöm én is a hallgatókat. A múlt év, a tavalyi év során a levéltár rendezvényei a nők a történelemben tematika köré szerveződtek. A levéltár időszaki kiállítása is Károlyi sándorné Barkóci Krisztina életén keresztül mutatta be a kurucvilágot. És a novemberben megrendezett levéltári éjszakán Előadások hangzottak el olyan nőkről, mint Ratko Anna, Kétli Anna, Barkóci Kirisztina, illetve a 19. század 20, végén, 20. század elején létrejövő nőegyesületek és a Feminista Egyesület is az előadás témája volt. Tehát átfogtatok egy nagyon nagy időszakot, és nem csak az olyan klasszikusan értelmezett úgynevezett modern nő emancipációig mentetek vissza, hanem sokkal korábbra is, Rákóczi kor, és így tovább. Ez azt jelenti, hogy a mai témánk főszereplője, Gundel Barbara, ugyancsak korábbi időszaknak a hősnője, Azért mondom, hogy hősnője, mert valószínűleg ki fog derülni, hogy egy igen bátor és igen nőről van szó. Hát ő is korábban élt, mint ahogy nyomon követhető a tudatos emancipációra való törekvés a nők körében. Mielőtt az ő személyéről és az ő életpályájáról beszélünk, amit elég nehéz lehetett azért felderíteni a levéltári források segítségével, jellemezzük azt a kort, amelyben Gundel Barbara végigélte az életét. Ezt tulajdonképpen a 18. század, a felvilágosodás időszaka. Mária, Terézia és II. József uralkodott ebben az időben Magyarországon, illetve az osztrák birodalomban, és az ő reformjaik is sokat tettek a, a, a nők, és javítottak a, a nők helyzetén, például a, az oktatási reformok, a Ráció edukáció 177 1777-ben, amely például kimondta, hogy a fiúkat és a lányokat is ö, ugyanúgy kell az ellemi iskolákba tanítani, illetve 1789-ben II. József tanúgyi utasítása elrendelte a tankötelezettséget a lányok számára is, 6 és 12 éves korok között iskolába kellett járniuk, és ekkor indultak meg a népiskolá... indult meg a népiskolák nagyobb méretű felállítása, építése, létrehozása. Gondoljunk bele, hogy milyen fontos dolgok ezek, Hát először is érdekes a birodalom történetében az, hogy átvitték a leányági örökösödést, és Mária Terézia hosszú-hosszú uralkodása fémjelzi ezt az időt. Mostanában azt hiszem újra értékeljük Mária Terézia szerepét, ismét az érdeklődés felé fordult. Persze mi most nem róla fogunk beszélgetni, de igen érdekes korszak, és lehet, hogy javasolhatjuk is önmagunknak, meg a hallgatóknak, hogy próbáljunk visszanézni erre a korszakra úgy olvasmányok kapcsán is. Nagyon furcsa korszak. Ö, tulajdonképpen azt is mondják, hogy a kiegyezésnek a gyökereit is valahol ebben a korban is lehet keresni. Bizonyos elemei már ekkor megszülettek. Furcsa politikai elképzelések voltak. Minden esetre nőként megszületett ez a Gundel Barbara. Egy, mit mondhatunk a családról, hogy milyen státusza volt a családnak? Um... Gundel Barbara 1745 szeptemberében született. Szeptember 16-án keresztelték meg a Pesti belvárosi templomba. Apja Franz Gundel hadnagy, anya pedig Barbara Reuterman volt. Az, ő, az anya hamarosan, megőzvegyült, ugyanis 1747-ben Bécsben, a Szent Úldrik templomba feleségül ment Zellás Sebessin és tulajdonképpen az ellesebes együtt nevelte föl a lányát, akit szintén Barbarának neveztek. Ezt követően 1747-től a család Pozsonyban lakott, és Barbara ott nőtt föl, valószínűleg ott járt iskolába, bár tanulmányairól nincsenek pontos adataink. Ebben az időszakban Pozsonyban városi, katolikus és evangélikus elemi iskolák léteztek, illetve... Az orsóiták és az ákosnos kanoniszák tartottak fent lányiskolákat, ahova a nemesek és a tehetősebb polgárok lányait iratták be. Járhatott ezekbe az iskolákba Barbara, vagy pedig megtanulhatott a szülőktől írni, olvasni. Ezekbe az iskolákba elsősorban az anyanyelvű írásolvastást tanították a lányoknak. Arra is volt példa a kolba, hogy a lányok módon sajátították el ezt a tudományt. Volt, aki titokba, mivel a szülei ellenezték. Bárbara esetében nincs pontos informáciunk erről, a tanulmányairól, de lehetősége volt, és a szülők is biztos, hogy hangsúlyt fektettek a képzésére, és a kamarához intézett leveleit például német nyelven írta. Pozsonyban lakott, tulajdonképpen akkor a gyerekkorát Pozsonyban töltötte. Pozsony akkor magyar város volt. Elképzelhető, hogy az oktatás sok szintéren magyarul folyt, ugye? Talán. Elképzelhető, de ne a család származásáról, mivel nem tudunk semmit, az is lehetséges, hogy német nyelvű volt a család, és azért németül tanult meg írni, olvasni Barbara. Több helyszínen folyt Barbara élete, majd a későbbiekben fogjuk látni. Tehát egyébként meddig a némettel bárhol a monarhiában végigélhette a napjait, egyáltalán nem volt fontos, hogy magyarul beszél Nem tudom, hogy a későbbiekben erre lesz-e adat, hogy bármennyit is beszélte magyarul később a magyarországi tartózkodása alatt. De egyébként az édesapjár, vagyis a nevelőapjáról, azért valamit tudunk, és egyáltalán arról, hogy ez a részmetsző foglalkozás, ez, ez milyen hát életlehetőséget biztosított egy családnak? A 18. század folyamán egyre keresettebbé vált a, a, váltak a rézmetszők, hisz a könyvkiadás, lapkiadás egyre jelentősebb lett, és megnőtt az igény a grafikai munkák sokszorosítására. A rézmetszők... Eredeti grafikákat is létrehoztak, vagy pedig reprodukciós grafikával is foglalkoztak. Zellel Sebessényen mind a kettő jellemző. Később a lánya inkább reprodukciós grafikával ö, foglalkozott. Ö, és Zellel Sebessény maga 1741 között a Bécsi Képzőművészeti Akadémián dolgozott, és 45-től költözhetett át Pozsonyba, 45 után ugyanis a, a rézmetszeteit, rajzait már Pozsonyból szignálja. Pozsonyban elsősorban magánkiadóknak dolgozott például Landerer, Landerer János Mihálynak, vagy Krisztof Spajzernek, Roger Ferenc Antalnak. Landerer János Mihály adtak ki 1751-ben például Tomszka Százki János Párvusz Atlaszát, az első magyarországi történelmi atlasz, melynek uh, térképeit uh, Zeller meccette. 1753-ban jelent meg például a Bélmátyás kompendiuma, amelyben szintén találkozunk uh, Zeller Sebessén munkáival. De kapott megbízásokat, uh, például a Szombati Akadémiai Nyomdából, vagy a budai Landerel Lipottól, a Győri Gregóriusz uh, Strájbiktől, ezen kívül magánszemélyek is megbízták arcképek részbemeczésével. Meccetei nem csak könyvekben jelentek meg, hanem unállóan is megvásárolhatók voltak. A Pressburger Zeitungban 1764-ben több hirdetés is megjelent, hogy a lapkiadójánál, Landerer János Mihálynál meg lehet vásárolni ezeket a mecceteket. És ezekből a hirdetésekből tudjuk, hogy ekkoriban a család a pozsonyi városi kórház épületében lakott, ott volt a, a lakásuk, és Barbara is ott nőtt föl. Ez azt jelenti, hogy ha ő a Bécsi Képzőművészeti Akadémián dolgozott évekig, akkor valószínűleg, hogy egy tehetséges valaki volt. Arra valószínűleg nem derült fény, hogy Bozsonyba konkrétan miért is került, és ezáltal az egész család is. De a levéltári munkának a nehézsége mellett talán éppen az a szépsége is egyben, hogy foszlányokból, töredékekből, levélmaradványokból, ha van rajta keltezés, akkor nagyon jó, ezekből kell végül is rekonstruálni egy életutat. Azt is elképzelhetjük, hogyha ezt a sok felsorolt munkát látjuk, halljuk, hogy neves emberek dolgoztattak vele, tehát a társadalmi kapcsolatrendszere valószínűleg jó volt, és Nyilván jól dolgozott, hogyha ilyen hosszan foglalkoztatták őt a lapok, a magánszemélyek. Tehát ezt csak azért mondom, hogy egy családi környezetre is lehet akkor következtetni erről, hogy a kislány akárhova is járt iskolába, de egy művelt közegben növekedett fel. Ez aztán a későbbiekben ki is fog derülni, hogy valamilyen úton-módon ő bekapcsolódott a nevelőapa munkájába. Okay. Ö, igen. Ö, a, azt még nem említettem, hogy Zellel Sebestyén a Magyar Kamara rézmetszője és rajzolója is lett. Barbara állítása szerint 25 évig dolgozott a, a Magyar Kamarának, az egyik legfontosabb kormányszervnek. A adatokat viszont 1753-ból találtam az alkalmazására, előtte valószínűleg csak alkalmi munkákat kapott, 1753-tól viszont már a, a kamara rézmetszője és rajzolója 150 forintos évi fizetéssel. Ezt, Ezt mondjuk el, hogy körülbelül hogy lehetett ez, ebből megélni, milyen szinten? és a későbbiekben is fel fognak majd merülni fizetések, valahogy azért próbáljuk érzékeltetni, hogy mire volt ez elég. Hú. Az, a mérnökök fizetésével tudom összehasonlítani az ő fizetését, illetve majd a későbbiekben a Gundál a fizetését, a mérnökök a 18. század második felében a kezdő mérnökök olyan 200-250 forintos évi fizetést kaptak. A jelentése mérnököknek, például Hildebrandnak, vagy Mikovini Sámoellnek, olyan 600 ezer forint körül volt az évi fizetése ebben az időszakban. Akkor el tudjuk képzelni, hogy egy ilyen mérnöki fizetésből udvarházakat lehetett fenntartani, nagy számú családot, családtagot eltartani, tehát az ő fizetése, ami nem maradt el túlságosan, az egy tisztes polgári megélhetésre utal ez a bizonyos 150 forint annak idején. Igen, feltétlenül. Barbara informális módon leste el, gondolom, a műhely titkokat, legalábbis úgy tűnik a ziratokból. A magyar kamarához intézett kérvényében írja le, hogy a nevelő apja mellett tanulta el ennek a munkának a fortéjaid, Azonban az 1767-69-ből származó munkajelentéseikből pontosabb képet tudunk rajzolni erről. 1767-ben ugyanis még hozzá nyarán, 1767 nyarán agyvérzés következtében a apja szinte teljesen lebénult, és nem tudta a kamarai munkáit ellátni. És a munkajelentésből kiderül, hogy ezt követően hónapokon keresztül csak a meglévő réslemezekből állítottak elő, állított elő a család, elsősorban a, a lány Gundel Barbara, formanyomtatványokat a kamara számára, például számlákat, vámcédulákat és 67 végén kezdi el a másolást, 67 decemberében már egy alaprajzot másol a kamarának. 1769-ben már 11 másolatot készít, és 1769-ben készítette el az első részmedszetű térképét is, mely maga a nevelőapa tájékoztatta a kamarát, ez egy horvát Horvátország térkép volt, amelyet sajnos még nem sikerült beazonosítani, de nagyon érdekes lenne megtalálni ezt a térképlapot. Kedves hallgatóink, önök a Mindent a nőkről adását hallják, nőművelődés történeti sorozatunkat. Mai vendégünk Törökenikő, az Országos Levéltár főlevéltárosa. A tavalyi évben egy jó konferencia volt, a nőket állították a középpontba. Volt egy konferencia is, de a Gundár Balpara a levéltár honlapján a hét dokumentuma rovatban szerepelt. Egy rövid cikkbe ismertettem az ő munkásságát és életét, amit sikerült megtalálnom róla a levéltári között. Így van, és a, a korszak, amelyben... Gundel Barbara élt, ez nagyjából két dátum, az egyik az biztos, 1745-ben született, és valószínűleg 1791-ben halt meg. Próbáltuk a műsor első részében felvázolni azt a kort, amelyben Barbara élt, Pesten született, de elég hamar átkerült az édesanyja második házassága miatt, pozsonyba, és próbáltuk kitalálni, hogy a pozsonyban egy leány miféle művelődésben részesülhetett, és arra jutottunk, hogy bizonyára a családnak a, az anyagi lehetőségei is, és a szemlélete is lehetővé tette, hogy őt iskoláztassák, ez ki nyilvánul, aztán a későbbiekből teljesen visszakövetkeztethető, és beszéltünk arról is, hogy milyen nehéz a levéltárban elszórt adatokból, és néhány tényből megrajzolni valakinek az életét. Erre tett kísérletet török enikő, és tulajdonképpen meg is rajzolta Gundel Barbara pályáját. De térjünk vissza mégis ahhoz a kérdéshez, hogy ebben a korban, amikor ő kislány volt, fiatal lány volt, milyen volt Magyarországon a nők helyzete, lehetőségei egy lánygyereknek? A um... Nők számára a szakmunkák elsajátítása nem volt könnyű feladat. Azt sem nézték jó szemmel, hogy egy nő saját magát saját munkájával tartsa el. Szégyenletesnek tartották, hogyha a nő ilyesmire kényszerült, és a család próbálta meg a nőt ilyen helyzetben eltartani ennek ellenére számos példát találunk a 18. században is, hogy a nők saját mag, saját munkájukkal el tudják tartani magukat, sőt mint Gundár Barbara is nem csak magát, hanem a családját, szüleit, később pedig az özvegyem maradt anyukáját ugyanis a nők, például a kézműves családokban részt vettek a családi vállalkozásba, egyes mesterségeket elsajátítottak, vagy egy egyes mesterségnek bizonyos területeit elsajátították, és így a közös vállalkozásban dolgoztak. De volt kimondottan női mesterség is, például a bába mesterség, mely az első államilag oktatott, fizettett és ellenőrzött női foglalkozás volt. A 18. század második feléből Mária Terézia és második József intézkedéseinek köszönhetően bába képzőket hoztak létre, és 1766-ban megjelent az első magyar nyelvű bába oktató könyv is, amely tulajdonképpen az első magyar nyelvű tankönyv, amely a nőknek szólt. De például a tulipánus ládák festését is többnyire nők végezték, vagy a sok munkájában is bevonták őket, a nők fontos szerepet kaptak a festékezésnél, a mázolásnál, a, a Takács elsősorban a vászomunka ö, ö, hárult rájuk, de előfordult az is, hogy a pályászatban ércválogatóként alkalmazták a nőket. Tehát nagyon sok rétű tevékenységet vékezhettek annak ellenére, hogy, hogy úgy gondoljuk, hogy ki voltak zárva a férfiak által gyakorolt mesterségek ö, ö, elsajátításából, illetve. Gyakorlásából. És azt is szeretném megemlíteni, hogy a XVIII. században néhány költőnő is iparos asszonyként tevékenykedett, például Molnár Borbála Varónőkként, vagy Fábián Julianna főkötőkészítő nőként egészítettek ki a családkeresetét. Ezt külön köszönöm ezt a megjegyzést. A nőtörténeti diskurzusokban, vagy előadásokban, írásokban folytonosan fölmerül ennek a két költőnőnek a neve, az ő barátsági vetélkedésük és a költői próbálkozásaik, és valahogy én soha nem hallottam még azt, hogy ők egyébként valamiből fenn is tartották magukat elsikad ez tulajdonképpen ez a momentum, ami az én szememben még csak növeli az ő értéküket. És ez, azért is érdekes ez, főleg Fábián Julianna esetében, neki volt, tehát fé is, mikor eltartották, akkor is a házi munka mellett, ő még főkötőkészítéssel is foglalkozott, és kiegészítette a család keresetét. Azért is örülök, hogy Fábián Julianát és a költőnőtársát megemlítetted, mert hát ez egy nagyon fontos nő történeti esemény, hogy ők kiálltak a nyilvánosság elé, és a női szerepekről, a női mivoltról cseréltek eszmét, ki így, ki úgy vérmérséklete szerint, és ezt azért is tartom most a mostani témánk szempontjából is fontosnak, mert lehet, hogy Gundel kevés az adatunk, de azt érzékeljük, hogy a, a háttérben azért itt a női mozgolódások történek, tehát az, hogy ő egy bátor valaki volt, az lehetséges, hogy nem volt olyan nagyon elszigetelt, csak nem, nem tudjuk még az összefüggéseket. Tehát nem egy szál magába fogta magát, és kivált a nők tömegéből, és egy ilyen nagy vállalkozásba kezdett, hanem mozgolódások voltak. Tehát hat év volt az, ahogy az előző részben mondtuk, amikor még élt a apa, de munkaképtelen volt. És akkor Ismét térjünk arra vissza, hogy Gundel Barbara ö, valószínűleg egyre többet vett át a családi vállalkozásból. Igen, ahogy már említettem, először a meglévő részlemezekből teljesítette a kamara megbízásait, és később már saját maga másolta a távrajzokat, részlemezeket, meccet, térképeket, illetve pénzérmékről készített részmecceteket. És érdekes, hogy ebben az időszakban S az összes munkáján még mindig zellerszabesín nevét tünteti föl, és továbbra is Zellersebessén áll a kamara szolgálatában, ő kapja a fizetését, és közben a lány végzi a munkát és, és tartja el a családot. Ez majd csak 1000, az apa nevelőapa halála után 1773-tól változik meg és valószínűleg ezért is döntött úgy Barbara, hogy mikor már a saját nevét feltűnhethette a, a rajzokon, akkor érdekes módon az eredeti térképek, tevrajzok készítőinek nevét nem szerepeltette már, ez nem jellemző, inkább a másoló nem adja meg a saját nevét a másolatokon, ő viszont nem tünteti föl az eredeti szerzőnevét, csak a saját nevét, viszont pontosan megadja, hogy ő a másulás munkáját végezte ennek a dokumentumnak a létrehozásában. Akkor, amikor az édesapa meghalt, akkor nem lehetett tovább csinálni ezt ilyen módon, hogy ő álljon alkalmazásba, és hát ekkor bizony hivatalos levelezést kellett, hogy lefolytasson, ami lehet, hogy nem is volt könnyű. Az iratokból az derül ki, hogy nem volt nehéz, meglepő módon. E, valószínűleg a kamarai hivatalnokok tisztában voltak a család helyzetével, tisztában voltak azzal, hogy Gundár Barbara e, e, látja el a kamara e, megbízásait, elégedettek voltak valószínűleg a munkájával, és... E, tulajdonképpen nem is gondolkodtak azon, legalábbis a, az írott forrásokból az derül ki, hogy most egy nőt alkalmazzanak vagy se, megadják neki azt a fizetést, amit az appa kapott vagy sem, hanem természetes volt, hogy mint egy alkalmazzák Gundel Balbarát kamarai rézmetszőként és rajzolóként, és ugyanazt a fizetést megkapja, mint amit az apja kapott korábban. Ekkor már 250 forintot éventem. Itt a 250 forintnál megint csak azt az összehasonlítást lehet tenni, amit most nem is részletezünk, de megint csak egy tisztes megélhetésről van szó. Igen, egy, ilyen, egy pol valaki. tisztes polgári megélhetést biztosított ez számára, és az özvegyen maradt anyukája számára. Ekkor-akkor az édesanyja még élt, és akkor elmaradt a család fenntartói szerep. Ennyit tudhatunk akkor róla. Ebben az időben, amikor az édesapa meghalt, akkor ők hol éltek? Mert ugye pozsonynál ragadtunk le, de itt voltak azért ö, költözések. 1784-ig még Pozsonyban éltek, hisz a kormányszervek a magyar kamara, illetve a helytartótanács is Pozsonyban székelt. 1784 után, mikor a magyar kamarát és a helytató tanácsot egyesítették, akkor áthelyezték a kormány szervek székhelyét Budára, és ezt követően költöztek ők át Budára. Ekkor egy újabb kérvényel fordult Gundál Balbara kamarához, melyben... Hajlandónak mutatkozott arra, hogy, hogy felvállalja ezt a költözést, hogy átköltözön Pozsonyból-Budára, és ezt azzal indokolta, hogy szeretném megtartani a munkáját, mivel el kell tartsa nem csak magát, hanem az idős és beteg édesanyját, aki nyugdíjat nem kapott. Illetve arra is hivatkozott, hogy önnőként máshol nem tudna ö, munkát kapni, és nem tudna pénzt keresni, hogy, hogy ezt a feladatot ö, el tudja látni. És akkor gondolom, a család ö, átköltözött Budára? Vagy Igen. Én hát, hát pontosan nem ö, tudom, hogy hol laknak, ö, erre nem találtam adatot. Valószínűleg Budára, mert 1790-ben már Budáról kelt a következő folyamodványa, amit a kamarához intézett. Azt akkor eddig megtudtuk, hogy ö, könnyű volt megszerezni az engedét a nevelőapa után, mivel, hogy már úgymond hat évnyi referencia munka állt mögött, tehát ismerték a tevékenységét, a megbízhatóságát. Szakmai fejlődését valamilyen módon nyomon lehet-e követni? Ugye először csak másod, először csak név nélkül dolgozott, aztán nevesítve, és ö, hogyan fejlődött ő egyénileg. Lehet -e erről valamit tudni? Nagyon sok munkája maradt fönt, legalábbis hát ahhoz képest, hogy nő, és én nem számítottam ekkora termékenységre. Nagyon sok munkája maradt fönt különböző közgyűjteményekben, a Magyarországos levéltáron kívül például az Osztrák állami levéltárba, vagy a Selmecbányai bányászati levéltárba, de néhány megyei levéltárba is találunk egy-egy rajzott tőle, például a Komár esztergom megyei önkormányzatében levéltárba, vagy a szabolcs már megyei levéltárba. Ezek többsége azonban másolatát tehát kézirajzt, térképek, távrajzok másolata. Összesen öt rézlemezt ismerünk tőle, ebből négy az országos levéltárhely tartotatács csíratanyagában található, egy pedig a Magyar Nemzeti Múzeum Történelmi Képcsarnokában. És öt meccetet ismerünk Részben ezeknek a lemezeknek a lemonyomatai, de ezen kívül például egy pozsony látképet is. Azt mondhatni, hogy, hogy a rézmetszésre viszonylag kevés megbízást kapott, a kamara elsősorban a rajzolási tehetségét használtak ki. Kedves hallgatóink, a Mindent a Nőkről adásában Törökenikő főlevétárossal beszélgetünk, Gunde Barbaráról, aki egy bátor és talpra esett nő, részmetszőként dolgozik, elmondtuk, hogy hogy került erre sor, és most már a pályának a, a közepén tartunk legalább, tehát ö, elsősorban a rajztehetségét méltányolták, illetve abból kapott rendeléseket, kevesebb részmetszetet, és ezek különböző gyűjteményekben szerencsére föllelhetők. Törökenikő a nagyon kevés forrásból próbálta összerakni Gundel Barbarai életét, és az is kiderült, hogy családfenntartó lett a nevelőapa halála után, méghozzá nem is kevés ideig, hanem elég hosszadalmasan, és kiderült, hogy egy fél mondatban, hogy az édesanyja nem kapott nyugdíjat. Hogy lehet ez? Um, abban a korban szokás volt, hogy a kamarai alkalmazottak közvegyeit, a kamara támogatta, nyugdíjba részesítette. Két adat is van arról, hogy... Um, a Barbara, Barbara anyukája, ki szintén Barbara, folyamodott a kamarhához nyugdíjért az 1770-es évek közepén is, az 1780 as évek közepén is, de mind a kétszer elutasították, feltehetően azért, mivel tisztában voltak azzal, hogy az eltartását a lánya biztosítani tudja. Különben feltehetően megítélték volna számára a nyugdíjat. Visszatérve Barbara pályájához, azt is mondtuk, hogy valamiféle fejlődést leírhatunk, mert hát először csak igazán családi körben, a háttérben munkálkodott, azután pedig elsősorban másolt, és ezt bontsuk még ki, hogy hogyan lehet körülírni, illetve megmutatni azt, hogy az ő az ő rézmetszői tevékenysége, mi, mi mindentől állt fel? Öhm, hát elsősorban a rajzolói tevékenysége, ugye rézmetszettet, keveset ismerünk tőle, öt részlemezt és öt nyomatot. A rajzolói tevékenysége volt nagyon jelentős a kamara számára. Ez tulajdonképpen sokszorosító munka volt. Kézzel sokszorosították a térképeket és a távrajzokat, amelyeket különböző iratokhoz csatoltak a mérnökök, illetve építészek. És azért volt nagyon fontos ez a sokszorosító munka, mert a Magyar Kamara bizonyos vízrendezések, útépítések, határviták, építkezések esetén ezeket az iratokat, ezeket a terveket, ezeket a térképeket tovább kellett küldje a felsőbb hatóságoknak, vagy az érintett kormányszerveknek, esetleg az érintett birtokosoknak vagy magánszemélyeknek, hogy ők is megfelelőképpen tudjanak tájékozódni az ügyről, és ezért volt számára nagyon fontos Barbara másolói tevékenysége. Tehát tulajdonképpen ez, ez sokszorosítás volt. Olyannal is találkoztam, pontosabban abban a korban az volt a szokás, hogy, hogy a térképészek maguk másolták, több példányba elkészítették a, a térképeiket, tervrajzaikat és az iratanyagban olyan esettel is találkoztam, hogy a kamara egy mérnököt rendre utasít ezzel kapcsolatban, hogy most már ne ő másolja a térképeket, ne a térképész, ne a mérnök végezze ezt a munkát, mert a kamarának van külön erre a célra alkalmazott rajzolója, részmetszője, még hozzá Gundál Barbara, és ő kell elvégezze ezt a másolást. A térképek és tervezők között elsősorban a kamarai birtokot ábrázoló térképekről, határ térképekről, vízrendezéssel, mocsár lecsapolással, folyószabályozással, útépítéssel kapcsolatos térképekről van szó. Az építészeti tervrajzok pedig elsősorban kamarai épületeket, például sorraktálokat, 30 hivatalokat, a kamarai birtok gazdasági épületeit ábrázolják, de előfordulnak köztet templomtávrajzok is. Tehát nagyon sokrétű munkát kellett végezzen, és mérnőki pontossággal kellett ezeket a dokumentumokat lemásolja, hogy mások is megfelelően tudják használni. Éppen ezt szerettem volna közbeszúrni, hogy ezek végtelen nagy precizitás, itt, itt súlyos dolgok múlnak azon, hogy egy alaprajz valóban azt ábrázolja-e, valamint egy térkép is valóban azt ábrázolja -e, amiről szó van. Tehát a felelősség óriási, és egy bizalmi munkaterület, amit úgy néz ki, hogy Barbara kiválóan ellátott. Ez, ezáltal több mindenbe is kiművelte magát, térképrajzolás önmagában egy, egy külön szakma, alaprajz készítés önmagában van, aki egy életen át ezekkel foglalkozott, és akkor ő ezek mellett még a pénzérmékkel is tudott valamit kezdeni, és sőt munkákat tudott készíteni. Igaz, hogy nagyon keveset árul el magáról, és csak közvetve tudunk a tevékenységéről, de én legalábbis nagy lelkesedéssel figyelem, hogy itt egy nagyon jó női pálya bontakozik ki. Egyedül volt ő ebben, vajon? Tehát olyan mértékig, vagy, vagy valamiféle követője lehetett a magyar kamara alkalmazásában ö, ö, ilyen személyt nem ismerünk, viszont érdekes módon nem ő volt az egyetlen nő a 18. században, aki vonzódott a és művészete iránt. Ö, Rózsa György művészet történész, aki különben Zellel munkásságát munkáságát is méltatta egyik tanulmányába, ö, hívta fel a figyelmet s refül Annára, aki 1783 és 1787 között tevékenykedett, ekkor 14 és 17 éves volt, hát egy, egy fiatal lány. Budán élt és ott is dolgozott, és összesen 9, azt hiszem 9 részmecetéről tudunk, amelyek elsősorban könyvillusztrációk voltak, de önálló lapok is megjelentek. Úgy tűnik a munkáiból, hogy ő is a korszak jelentős személyiségével volt kapcsolatba, például az egyik első művét Jakob Mátyás Smuczernek a Bécsi Rézmeció Akadémia igazgatójának ajánlotta, aki különben egy ideig, az 1740-es évek végén, 50-es évek elején Zelle Sebestjénnél is tanult pozsonyban. Tehát nagyon érdekesek ezek a, az összefonódások, de ugyanakkor az ajánlásokból arra következtethetünk, hogy esetleg támogatói, pártfogói lehet, lehettek olyan személyek, mint gróf Eszterházi József, vagy Ürményi József, vagy a Budai Egyetemi Könyvtáros Kovacsics Márton György. Tehát elképzelhető, hogy az egyetemi nyomdához lehetett valami köze, de sajnos az ő életéről talán még kevesebbet tudunk, mint, mint Gundál Balparai életéről, de nagyon érdekes, hogy, hogy, hogy egy fiatal lány ilyen művészet felé vonzódik, ez iránt érdeklődik, megtanulja ezt a mesterséget, és, és meg is jelenteti a munkáit. Kérdéses, hogy 1787 után mi történt. Lehet, hogy férjhez ment, és nem foglalkozott már részmeccséssel, nem kellett eltartania magát. Más, tehát meg is hallhatott, de reméljük, hogy nem, nem, nem ez történt Sreful Annával. Két érdekes női személyiségről hallottunk a műsorban. Más egyéb munkáid mellett került a szemedeli ez a téma. Kicsit szubjektív mondatokat várok a végére arról, hogy milyen érzés volt beletekinteni. Elsősorban Gundel Barbara, de hát utána még egy másik önálló foglalkozás vagy művészi produktumot készítő nő életébe. Számomra az volt egy kicsit rossz érzés, ahogy így figyeltem az életpályáját, hogy tulajdonképpen mindvégig, még 1790-ben is, mikor legutoljára ír a magyar kamarának, egyedül van. Tehát úgy tűnik, hogy, hogy nem ment férjhez, nem sikerült családot alapítania, vagy nem tudta a, ezt a, a munkát, ezt az érdeklődését összeegyeztetni a családdal, vagy, vagy más okai voltak ennek. Úgy, úgy örültem volna, hogyha teljesebbnek tűnt volna a, az élete, hogyha ha van családja. És a másik gondolat, ami így a végére megfogalmazódott bennem, hogy mindent tiszteltem azoké a férfiaké, akik őt körülvették, és őt támogatták, segítették. Kezdve a nevelőapján, aki megtanította neki ezt a mesességet, és, és nem zárta el tőle, nem mondta azt, hogy ő lány is, ne foglalkozzon ilyesmivel. És folytatva azoknak kamerai hivatalnokokon, akik ezen nem akadtak fönt, hogy ő nélétére ilyesmivel foglalkozik, két ugyanannyi pénzt kér a munkájáért, mint az apja, hanem támogatták, segítették, alkalmazták és elismerték tulajdonképpen ezzel az ő munkáját, az ő képességeit és az ő tehetségét, és, és utat engedtek számára egy kicsit talán a többi nő számára is példaként szolgált, most utólag azzal, hogy beszélünk róla, de saját környezetében is valószínűleg egy kisebb körben példa lehetett. Itt nálunk a rádióban pedig azért ragyogtatjuk fel ezeket a női életutakat, hogy még ennyi évszázad távolából is erőt adjon nekünk, hogy ne hagyjuk a céljainkat, hogy a... vigyük véghez, amit, amit elterveztünk, legyünk bátrak. Nagyon szépen köszönöm Törékenikő főlevéltárosnak, hogy itt volt, és Megismertetett minket Gundel Barbara életrajzával. A hallgatóknak köszönöm a figyelmet. Elekes Irén Borbálát hallották a Mindent a nőkről adásában a Viszonthallásra. Viszonthallásra.